Végülkéntető. Végülkéntető. a végénképpető képp formáját végrendeletét felhogyjuk a végénképpet elutána a végrendelet és a törvényközöket kapcsolatában szóljuk utána a végrendelet hajaidról részletesen három fő a Törzményrendelet, királytai magánményrendelet, ami lehet komognál, hallognál a közegzőn életet. Királytai magánményrendelet. Végül a szóbeli végrendelet. Talatsalma. Helyesztes Ökös, 25-ös intézmény szopimájáról, jobról, hagyományról, meghagyásról, illetőleg még a holmász, Felked a péelettel kapcsolatban, kell emléteni a tartalma vonatkozására van, és meg tudtam kérdezni, melyek azok a minimális kellékek, amelyet a védel az érvényesség teszik. Ita négy kellékesről kell sorolni, és kapcsolni a pátszett a lentű ami az akarati elvnek a végrehajtás körében történő konkrét alkalmazása, ami azt jelenti, hogy ha az önök vagy akaratának a vizsgálata során az jelző ki, hogy két évvel ezelőtt a végrehajtás hatályos táját kérvényesítően, illetően akkor lehetőleg úgy kell értelmezni, hogy a végrehajtás hatályban van Ez a számos esetben segítve. Ennek viszont formátsja az a négy minimális elemek a megléte, amit fel az említett. 24. -et. A végrendelet érvénytelenségének és hatálytalanságának szabályozása. Eltérése az élők közötti érvételepségi szavályokat. Érvételepségi érvételepségi az élők közötti élet szavályokat. Érvételepségi Nagy kétel, sokat lehet róla mondani, az lenne a kérészem, hogy Általánosságot fordítjuk meg, ne a végrendelettel kezdjük, hanem kezdjük az élők közötti élmételemség szabályaival, azokat próbáljuk szépen annyiban ismertetni, amelyben a szüksége az elfér megvilágításához. Nevezetesen, ott meg kell említeni nyilvánvalóan a különböző tendítségű megszámolási okokat. A végrendelet esetében pedig mi a helyzet akkor, hogy a végrendelet képették van szó mi a helyzet akkor, hogy a végrendelet akkor a fogyatékosságáról van szó mi a helyzet, hogyha az akarat nyilváníták szemmel, hibában és végül miért szavályozat kell alkalmazni akkor, a végrendelet a tartalma következőben nem érvételem 25. kérdés Egyetlen egy szó, ami uthanzik a kötelebb A kötelebb rész logikusan sorrendben következő töltökkel egy kötelebb való jogosultság, következő kötelebb alapja, következő kötelebb rész mértékkel, a következő felelősség, a kötelepszét, a részért, és még elvettő, a kötelepszét kiadás. Ez így logikus, a fényhez kell rámondani egymás két közösszabályokban szóval. a szó. A 26-ot, lemondás és vissza utasítás, hajlaték felelőtték a hagyatéki tartózkodásra. Lemondás és visszautasítás ködötté, jegyzetszer és háza ködöttéje, a Kibikúdi nagyon tesztezően ismételés. A hagyatéki tartózkodásokat én felhívom a figyelmet hogy olyan szakszát jólól van szólva szól ez itt lényegét, a felelősség tekintetében pedig arra, hogy nem a figyelmet, hogy azt a kétkét idegen szót, hogy fugiribus felelősségén, progiribus felelősségén a testben a Ez a Líd az Örpéti Jóknak. kérdés. A szerzői alkotály A szerzői alkotály a szerző személyhez és vagyunk jogai. Kérdőzték meg. Szerzőalkotás kiférjumai, ellentétben az önök említettek mihez. Egy-az, hát akkor kirodalom szolományi a művészet, szemületére első vízbenalkotás, ami egy fel hát a hogy így különösen 1, 2, 3, 5, Elő tudni kell, hogy a legyőzők, a felszólalásoktól bővül, a mint a 1983-ban szokta, és előzővédelemben részesült, tehát ez nem, csak Csak kell Ami a felszólalások és vagyoni jogok kérdését illeti, ugye van négy jog, hiteles társadalom Nyilván azt mondja, hogy olyan a találkozó jók. Tehát, Azt kell tudni, a magyari jogoknál pedig megint is szakegyi atló dolgot, hogy mikor megkérdezünk, hogy mennyi a valami jogok a az időtartalmat, a tudták vastag, hogy egész leszünk 52. És erre azt mondom, hogy az is meg nem is. Igaz, úgy, hogy 54-ig fel, de most az azt a fejlődötti életében, én a Én, nagyon jó A 28-as kérdés úgy szól, hogy szabadalmazható találmás és újítás, a szabadalmi oldalon eredkedése és megküzdéséhez Mivel előző héten előtt is írt szerzőjogi hivatalméretek valakivel, a földné a figyelmet, hogy a glonfai ember néve féle, a féle alkotások jegyre használható. És a glonfai ember a féle alkotások jobbak, tími jegyre a szabadalmatadó találmányi túlításnál az elhatárolásokat pontosan kell tudni, tehát a újdonszár szintje tekintetében nyilvánvaló abszolút és ráziú a az igényérményesítés van a szövérfában különségeket a szabadalmi osznal kelletkezőségnek megszűnésére a bejárása a szabályi kismeretet vagy hogy nem olyan folyamatos, de azt írni tudni 79 szabadalmi jobb, viszont a társadalmaid, fornátaid és a jó pisztás. Itt egyre hívjátok figyelni, teljesen jó a könyv. Csak, hogy itt, amikor a fornátokról van szó, általában kínzolgot szoktunk megjelenteni. Könnyit megjelenteni. Az egyik a működbe felolgatnál, aki A másik pedig a transzifesztőzött, de van azt a szó, találkozott. Igen, ám pedig Ándrészt Ándrészt Ándrészt Ándrészt Ándrészt a, a, a vizuális Ándrészt hogy Ándrészt Ándrészt a Ándrészt Ándrészt Ándrészt Ándrészt Ándrészt a Ándrészt Ándrészt Ándrészt Ándrészt Ándrészt Ándrészt Ándrészt A 30. tétel a vállalati álljárdok jogvédelme, a know-how jogi oldal. Szinte a kereskedelmi évről, a védjegyről és a know how, a hát, ugye, a a a know -how kell beszélni, ezek megtalálható a jegyzetben. A Lomba Romba Romba nagyis hogy Magyarországon a világon előtt valósult meg a pc ban a Lomba az Romba abszolút jelvünk védelme. Minden más országban szerződések jobbményzállásra beszélhetünk, tehát a felhasználás során köztek ki olyan jótúrtsávokat a Lomba átadója részére, ami biztosítja a Lomba Magyarok Erzségekének az átszállását és a realizálását. A 31. kérdés Múlt viszont kereteink között létrehozott alkotás jogi helyzete a szerzői szabadalmi és újítás jogi joga. Magyarul lefordítva és egyszerűen a szolgálati jelleg védelmét. Én itt rögtön mondok egy mondom, hogy nem fogok tudni. Hogy hogyan szerzi meg a szolgálati jogot, túl a rendelkezési jogát, itt három esetben, mert az a válasz, hogy az a törvény, az a törvény, az fogva, tehát nem szárazékos módon, hanem abban a pillanatban, amikor megszületik a alkotás, itt a szolgálati elnökön, a munkáltató a törvény szerén fogva megszervezni a rendelkezési jogot, ez az alkotási fölött. 32. A szellemi alkotások felhasználására irányuló feldődések, röviden felhasználási feldődések, között vonások a feldői és az ipar jobb Czeréve. Itt azért mondok néhány dolgot. Az egyik, hogy a terző jog területén, megszállatjuk ott a jövőnek. A felző jog felhasználására van szó felvezéseknek, két szabályos volt van. Az egyik az ügynevezett általános szabályok, amely minden a valakoznak a másik pedig az egyes szeciális felhasznális felződések úgy mint kiadói felződik sugárnálki felződik szimhali nőre kell használat felvasszó zene és végezetül a megszülmesítési szerveződéseket. Az iparjobbédelmi szerveződések köréből a közös vonásokon túlmenve meg kell említeni a kutatási szerveződéseket, a licenszűre szerveződéseket Köszönöm. Egy lógyújték őket, és újra elvendigéknek, fata lángok, fata lángok, fata éppen Utolsó, nem hogy a helyet. Ami itt a kicsit magyarázott ingényel, hogy az általában szerveződési feltételek a versenytörzény, egy ilyen sankciói léteznek a PTK-ban, és a versenytörzényekkel. A versenytörzényekkel az, ami szeretett a szeretett a PTK-ban, ami kapcsolódik, az az úgynevezett egyoldalú előző kikötés, mert ez egy biztosított jogi lehetőség, nevezetesen az úgynevezett abszolút hatályú megtámadási lehetőség, amikor külön jogszabálya meghatározott elvezetek magát a felvétel támogatják meg, melyik jogszabály ez, amely ezt előírja. <könnenlke> a kell, A te, pénzgazda, öppen, a te, pénzgazda, öppen, hogy te, a öppen, hogy te, pénzgazda, öppen, hogy a pénzgazda, öppen, hogy te, pénzgazda, öppen, hogy te, pénzgazda, öppen, hogy te, hogy hogy te, a öppen, hogy te, és hát hogy most melyik jelenleg a jön a, a szemkoron nem is az a lényeg, hanem ez asszolút a történő, megtámadása lehetőséget, az a bíró megállapítja. A jogsértés, akkor mindenkire nézve, ki kell azt a felkészelt hagyni, amelyet megtámadtak. A másik pedig, a lelaki jelenleg megtámadás, pedig csak a konkrét felköző a vele között felvezést támadhatja meg és ezeket a bíróság megállapítja, abban a veszedben csak rá vonatkozhatva van 30 a hatást, hogy a többi ilyen filmálat maradjánságban, a 30-es személyek lehet hogy a nem egy veszedet, és csak kéne tenni a 5 jó, ez a világpiaci, a 5-ös a fizika, ahol a jellem, a türelmem, a 60-ban, a 80-ban, a 60-ban, a 60 a a a 60 volt a 60 a 60-ban, a 60-ban, a 60-ban, a 60-ban, a Kérdező, mindenek, ha a felső kérdés ugyanis, ugyanis, úgy szól, a B kérdés a úgytól a szörnések jól hogy a szerződési szabadság és a társadalmi szavazták. A szerződési szabadság és a társadalás illetőleg Nohá, kell készülni, hogy a szerződés a szabadság alapjában nyilvántartó jogel, ami annyit jelent, mint jogi talál, hogy a felek akarata jogi értelemben tart A probléma hogy a felek maguk határozhatják meg, egy, akarnak-e szerződést közni, kettő, kivel akarnak szerződést közni, 3. milyen szerződést akarnak kötni? és négy, milyen tartalom? Miért? Miért nem Miért milyen, milyen, milyen típus, a szálloda? Kipusztult a szálloda, hogy a a, a, a, kiválat, a, a az De, a kiváló, a váratlan nem jelent a alapvetően két felületen áll Az egyik Különböző filalma, megfogalmazása a PtK-ban vagy mások szabályokban, például joggal való visszaérnék, ugyanakiralom, etc. Engedélyhez, hatósági jóváhagyásot? nehéz engedélyhez való közötté, A kiszerület pedig kógenszabályos előírása, Például a törvényes kamaton felül fizetés semmi is, a túldisziplizál ki van a amely realtív De lehet egy óta a is, például vérházségek utatizáztán két intolás. ami a társulási szabadságot illeti, arra általánosan az mondható el, hogy a szerződési szabadság elvének konkretizálása történik meg a társasági jog területén. Ugyanúgy érvényesülnek, alapvetően, A szabadszerződés szabadságban azt mondta, szabályok, csak a társasági jogviszonyokra jellemző sajátossához figyelembe vételé, Mire kell itt gondolni? Azt, hogy a felek maguk határozása kell azt, hogy akarnak egy szerződést kötni ez a társasági jogban is érnék. Ennek annyi a korlátja, hogy ha már a feleség kiválasztott egy fajta szerződést, amelyet megkívánnak kötni, akkor utána a törvénynek a rávonatkozó szabályai már kérdések lesznek rá. A támasztási törvény előtt nem tesz különbséget, Jogi személyiség magát tenni külföldi és belsődi között, elvileg, hogy alapvetően, de például bizonyos társadalmi formációknak előírás, hogy csak jogi személyiség tagjai lehetnek, más közvállalat, egyesület, más társadalmi formációknak a részre fordítva, a gazdasági munkatodási tagény, kizárólag a, a és kürtöldi galakorátával itt a megszolvítású forlátot tud írni azt, hogy külföldi a mérlet szóló részvény felé. Ha bemutatóra a szóló részvénynek a birtokosa, akkor is egyébként belül átalakítunk a mérlet szóló Nyilván való, hogy ez a 5 vagy ilyen kell a nőtéségek a tásobélyek van így? A formaként kell kapcsolatban annyit kell támulnani, hogy ugyan a felebb határozásnak maguk, vagy milyen százfő formányként változnak, de például úgy fog -e vannak arra nézve, hogy mondjuk bankok, Kók példisek, biztosító csak kszét formájában működhetnek. S legvégül egy mondat, az összes társági információ kamáljain alapvetően diszpozitívek és kivételesen érvényesen a legeria, ezzel szemben egyetlen társaság formációval részvénytársaság, szabályai, kogensek és a kis részben élményesül a visszajelzés. Kérdezzétek, gyorsan még egy tétel, mondok. A klauzulalizmus a kettes tétel, a klauzulalizmus expansív tétel a szerződésekben, a lássaláló szabályok és az egyetemű szabályok között. Kínuló pont, tapptakunk, Telpanda és Dardula Lévis között jöttek így. Érvényesülési terveket. Az általános szabályok körében a talulai búcs esetében az előterződés. Az egyes szerződések körében a koncentuális szerződéseknél így különösen légiforgalmazás. letét, ajándékozás, haton töltönt, egy díjkifűzés. Egyelőre még megvan a kötelezettségvállalás választődőnek a szélra, ez korában általános ellen volt az alkítvány, megjelenése kicsit hátségbe között, hogy egy még ennek felültetésére rendelkezik. Hát többet nem, de folytatjuk, hogy ott valójában van, a be a különösségben, hogy nagyjából használható a kétikben kapszálható, de konzeptionális jellegű változtatásokról ott, a kanalékban ez került szó, a hogy a fénybe hogy a, lesz, hogy a lesz, hogy hogy különböző helyetől kell mindenütt uh, összetetni és összemetni, az ugye, hogyha a számomra városon hogy a, a korszárakban van, akkor a, a, a korszárakban van, hogy a korszárakban van, hogy a korszárakban van, hogy a korszárakban van, hogy a korszárakban van, a a a jogalapdéküli birtoklás, felül törvény. Keresztény a légyérő csoport. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy minden csoport menni a válaszókán, mind a polcliumok nem. Hogy a részebb szabályokban tisztában rá volna, az általában hallgatók, azzal, hogy a internet viszálló, az egész ütleti miálló, a, a jogalapdéküli nagyobrát, hogy tud írni kell egy szubsidiári jelződő, mákodlagos jellegű jogintézmény, amely csak akkor kerülhet alkalmazásra, ha az érték egyenkül megbomlásra már nincs lehetőség más eztől jogi eztől igénybezítmével, ahol szerint az érték Tehát a gazdagodás ellenától akkor az ha mind más jobb tím, a vista köletelé. Let mind, amit van, ebben a jó így szóval, nem kerül. A szabályának az, az elhelyezések kicsit hivatott, lényeg, hogy a jegyzetben is, a kártőzés után helyezkedik el. Minden esetre abban egységetve állászontok, hogy ezt a tényállást a felmöldési jobb keresztény belül kell szabályozni, kifejteni a szabály megszabályozat a képtékállamit és a kezdetben is ami 5. korgáló jogalapményküli bűszozási szerelő törvé hát ebben a másodéget legezben le, kifejteni a kettőn egy két jogi szépen és ha tudni a két jogi szépen, két a szerelő esetben esetés szeretnék mindenkit azért kicsit bátorítani, hogy ugyan a tanfénybe is úgy tette, hogy költözve jogintézni, de még benne van a képban, és én nagyon benne a az emberik maradt, mert elviszont egy nem rossz dolog. Lényeg, hogy attól kell át, hogy a hogy ha valaki úgy tart volna el dolgot, arra akár jobb akár egyéb-más külön jobbítanál fogva, jobbot ültet közel a szentél, részt szabadikára. Itt kell elmondani. Erről két, a kétről ennyit, hát ez a jó kétről egyébként nem fog beszélni. A negyedik a kártérítés és kártalanítás között a különbséget, a kártérítés általános kártérítelet kártalanítás. Hát kérdezétek, ez a kétről olyan, hogy ez a környe, amire miért, mert alapkétről, Tehát olyan, hogy amikor azt a kérdést kértük, hogy majd engedjük-e tovább a világot, hogy önálló gyümölcsön és akkor a választ mondom kártalanítás. A ja, Tehát ez egy ilyen, ö, tétel, és a dolgokra nem tanott A kártvédés és a kártvédés között. elményel a szülönség, hogy kártvédés ahogy mondja, akármelyik kártvédés szabály, legjobb feldődés megint a a, a a vagy feldődéken kiből hogy mindig jogárt a magadalatát. A kártvédés ezzel szemben azt tölvodja, a kártvédés Jogjel lehet, de szó. Szóval, nem így vízlát az objektív illább formában, hogy a, a, a lezegye szülelők esetében nincs külön kiemelve a jogjelmesé, hanem csak annyi, aki, hogy aki fokonok ezt a járó temelkensége folytat, érkeztem meg a lakonoknak felkészített egy fejlősség. szokott ugrani. Kádi kérdés, én valamelyik elnök vagy valami részére, szokott meg kérdés, én meg a kátóplásnak a tesszük hát, a szorban hát kérdezni a az valójában egy légyreget kátóplászé azt jelenti, hogy a jogalapja tönnál a dolgokat, de objektív körülmények hiatt lá a lába vagy egy helyzetet nem engedi, mert az hogy kátóplászé és azt mondja, az a ezért a lehet szó na tehát, hogy a egy hogy a kártérítése szabadon jöhet kérni, akkor az annyiban tapadó, hogy abban az időben, a volt a kártérítés, akkor itt a kártérítés, akkor itt a kártérítés, volt itt a akkor a kártérítés, akkor volt, a nem volt itt a kártérítés, akkor itt akkor itt a kártérítés, akkor itt a a kártérítés, a kártérítés, akkor a társadalmi készítés általános társadalmi készítés. Itt láthatom az épületeket, ahol ugyanazokat kell elmondani, mint a múlt hónapban a Mertentörvényén is, több helyen szerepel. Itt a társadalmi készítés elején, nem felejtjük el, hogy négy feltételről van szó. A jogállás magatartás, a társadalmi készítés, azoknak a kérdéseknek, a felóhatóság, ezt a négy elemet kell kibontani. Én miután a tétel úgy szól, hogy a Kárpát és általában kártékeleit térszen lámadolják az összes így, ahol a három 15% szakaszt, és a 3.3.9. 39-es szakasz között áll, azt kérjük, hogy a szervezés szegélyen ott állén, a szervezéssel kívüli szabályoz alkalomásnak rendben a törvény, azzal a módosítással, ahol ez a kívül hogy mi, mi értának, értetlen, helye, vagy előbb a székegésznek mi a tanácsánok vagy a keresztmetsző a belőlük egyes olyanok szállatot tesz, egy a munka, tudod, hogy más tanácsának a területén általában, területén a legjobb, a szomu hogy a dolgára, én én szerint, más tanácsának a területén általában, ez a szerződés egészre vonatkozó közös szabályok, eseté jogszabály ellen, vagy olyan, mint a 155. paradok, amely azt mondja, hogy aki más személy vagy közönyűködő társítást vesz igénybe, közönyűködő teljesítésébe, érdekében az annak a maga tanfászáján Ezt az általános is, a ismétel konceptizálja a megbízott károkodásáért való felvőtték, valamit a a kár esetén van a károkodásáért felvőtték. A megbízott károkodásánál ugye fel a megbízott és felülődő, de legyen, de legyen a megbízó, és van kimentébe lehetőség, a labdállaló szél a fejlősségnél a munka ütönnél való itt van a káros jesszennedni. És az adjának a fejlősség, itt amit a munkányi szabály szerint történik, mikor a károkodóval szemben. A szefriáli tagadata a magánmukája próbálhatatott a és az a vírőzőségi, így egy jogkörbe kár. De egy szennel a felütték. Tehát utóbbinál szeretnék megjegyezni, hogy lényeg az nagy a maga szüksége, hogy bíró vagy bíró, dolgozó, gondolkozó, -gondol -gondol elmegyelnek a szükséges, művőszerítem, és így meg tudták el kérdezni a bírónak a felütték ezt a szüksége alapján, és erre az a válasz, a helyes válasz, hogy, hogy önmagában egy helytelen ítélet, még hogy ha jogszabálytélet alkalozásra alakulik nem alakozna meg ezt a fejlősséget ami meg alakozna, hogy az kell, hogy bizonyítható legyen hogy a bíró a maga talatását súlyosan felolgató módon megsessze ezt viszont így ezt fordoljunk meg ezt Na hát ezért az, alakul, hogy a világ fejlőssége van át csak fután, egyfelől utaznak mondják, hogy nem történik meg már annál személyikában, mert ott van a szerveződési lesz, viszont a rész az arra szolgál, hogy a tévedékteket jól alkalmazott, hogy tévedékteket különhetett ütönben. 6. kérdés, válogjó, általános szabályos szűrégében válogjó. Ez olyan olyan rész, aminek a tévedéktekában nagyon részletes szabályozása van, jó, én, jellem, a római nyelvet, ez az részlete szabályogása, Gyakorlati jelentősége nem nagyon mondani, hogy meg kell tanulni, mert gyakorlati jelentősége a jártállógyóknak tanulni előtte egy Magyarországon ingatolható nálad fölnek, és szóval arról, hogy amelyikai mintára a e, ingóknak vonatúra jártállógyó belgységes is fontos, vagy tetszik, hogy meg is le feltetne. A látszállam szabály, tehát könyv, a közelnyátszállam szabály könyv. Ezen kívül mondom a művégzett látógyóknak a legyei teseteit. Hát k Tabbanán, vagy a Primitai Jóni Patton hogy a közszabály közéti bíróság útján történő kielégesíték, illetve az annak keresetben a végre a hajtás, fogja elemléteni a közszabályba láboságba történő kielégítés, és a közülegás zállaló esetében nem kellett a földulás eljárni, hanem többetben el kereszteli forgalomban történhet az értékeztés annak alapján a Lázoságban kielégítés. Ezek eseteit megtalálhatják három területen. Egyik a kovarogási területes esetén, másik tálérmányozási területesnél, és végül a harmadik, bérhez esetén. Van itt a szabára vennem magukat. Hetezs félrés, kár elemei és mértéke, járadék területe. Általános kárkérdését nem vagyok látni. <gül> ha azt mondom, hogy a vezelző hogy a tételhez csak tudom mondani, megint az alap kérdésekről van szó, és fejtenc által kell ezt a kérdést kezelni, mert, hogy például nem tudom, a múlt alkalommal, van, nem valaki, mert ha nem vagyok látni, nem tudta akarítva, hogy a Nos, itt a helyzet a kárk ez azért az, hogy tudni kell, hogy az elemeit a vagyonírót a személyszáll, a vagyoninál a termélyszáll indultó kiadált, hogy jövedelem, a kövedelem, tehát öröket kell égfetezni. Aztán következő, hogy el kell adnodni a reparáció elvének érvényes része, a teljes kárcsolítés elvének alkalmáta, a járani alapjai szerepe, valamint az általános kárszerűdítés és, az és a nemhagyomi kárszerűdítés fogalma és elhatárolása egymástól. Nos, kérem, hogy egyből is Az általános kárszerűdítés az egy kárszámítási mód, ez nagyon fontos, hogy ez a, a kárszámítási mód alatt, akkor jelült a magátra, amikor a kogetszív okok miatt a kár összegéig csak beszélse lehet nem. Ezzel szemben a nemmagyari társadalmat az kell tudni, hogy önálló kárfelelősségi forma, önálló kárfelelősségi forma, amely a törvényben meghatározott, feltételek fennállás esetén az a kerül. Korábban, a nem olyanik átérítésre törvényi definíció is volt, szóval azon kívül, itt is emlékezett fel, ugye 16-ig részletette, hogy mit kell pontosan a törvényhely alapérteni, hogy a következő dereguláció történt, először hatályos kívül a 16 majd magát a féstséktárnak a nem kártyát, viszont akkor a szabályát is, rannak aztán bírót rá, törőtte, a lényeg, vagy nem a kevételül a úgyhogy ugye úgy a a károsoknak a társadalmi érdeklődik, hogy a károsoknak megjelentette, most nincs ilyen definíció, hanem az annyi van a ptk ban hogy meg kell kérdéteni a szállat, hogy nem vagyok a szállat. Itt persze, nem tudok, hogy nem, tudok, nem tudok. De azt, hogy milyen módon, milyen szempontok alapján mennyit és konkrétan mogyak, azt, hogy oda van a dolgok, fogja elméteni. Persze, itt még van egy ideig tovább nézni, szóval úgy, hogy a régi e, e, e, jogszabály helyett e, alkalmazad még egy gravid, de minden <tos> esetem a, a kezdet, mert régen az volt, hogy meg volt álló egy külön az ötben, vagy egy kis tudja a után közben, és akkor még a felszük megállapítása, hogy ez már nem szolgálta, a CH, a nem vagyok a kettő kapcsolata. a kettő kapcsolatban előtt ugye, hogy Ugyelő elmondjuk a különbséget, aztán a kapcsolókert. Úgy tapolomik egymáshoz, hogy 1977-ig önálló kártálószű formaként, ha nem szerepel, hanem az ilyen típusú sztárokat beszélszállapították meg tehát az általános a sztár, tény, víz, tény, babály, a után lesz újból könevő felvőző forma nem olyanikább a megállapításának a módozatra a zihában a magunkat által felvőző szállapításának, ott is a körülbelül is Csímén egyelőre Magyarországon az eltöltítottuk Káros meg is élészénél még nagy százrendi elvallalától nyolva gyóltatott képet, de ezben jut a kogetszikokokon előttől vissza. Jól tudok kérni, több valami szerződést, ott ott ennyit az egyetemben, hogy kötelnek. Kérdéseket csak azt mondom, hogy a kötelmi általánok részben pontot a megtalálható, személyen nem tudom hozzátenni, csak az, hogy a több valami esetén két dologról kell beszélni Jogosult és a nyomagalunkat, egyik az engedmény, a másik pedig a tantodás, átvállalás át, át, át. Azon jó a többi, hogy egyetlen vagyok kötelezett, egyetlen vagyok a különböző variáció, életekliszer jelzője, de erre sem találkozott a tantodásban Kilencet kérdés tartalmának meghatározása az általános szerződési feltételek következőt tudom mondani, ugye a tartaló meghatározása meghatározásának az általános a szumbházának legfontosabb az ellenszolgáltatásnak a meghatározása. Az ellenszolgáltatásnak meghatározása a szíves figyelmi az ajánlom a 1990-ben a az árat megállapításáról, ott lesz is hogy a volt a a hatóságjára, alapvető koncepcióra, történt, csak azoknak a állam, amelyik a mellékezetről van a sorba, ezt a szabadást kell olvasni. Annyit fölképez, hogy a jelenlegi a tisztességtelen piaci szabadásról szóló törvényt után következik a magyar törvényben, de a meg tudom mondani, hogy erre valakinek a 21. magyar törvényben a, a 90-es évből 21. magyar törlömben. Na az, ami a bántalának szerződési számfételeket illeti, ezzel kapcsolatban ugye így dolog, a tömeget a altalmadáccal bizonyoszerűen meg eltelje, ő beszéljeket fordunk magában, már praktikus, de beszéljeket fordunk magában, azért, mert vissza lehet élni a monofón helyzettel, ezek a, a, a, a, a kicsitutató részére, így lehetőség állítani a, a kárdosúfajat élelős ember tényleg rendelkezésére. részére, vagy a objektív jeleggel, jogszabályban meghatározott tervek megtámadják a kikötést. Ez a jogszabályban a van a püspétek éven az a földszóróban, a 80 2000 ben Az értelmetlen változtatások fogják jelenteni, jelenleg a itt a kikötés, a De azért még azért van, tehát vannak ilyen okos Na, vége az, hogy jogszabályban meghatározott tervek, ami aprót jeleg, az módon fogják fordolni a térelnek. Míg a másik felső, amikor a konkrét élelmet nemvező fél támadja meg. Ennek a relatív határól lesz, az a szemben a szabály, amit megtámadtak. Több ilyen kellett ebben a felvétel tovább ezt lehet alkalmaz. Na már fizet kérdés. Imentő okok a tervezések kívüli felállított körében. Hát kérném szépen, itt megmondom, miről kell beszélni, csak azt mondom, mert aztán minden. Ezt a tanfényben ezt a megtalálatók. Egy általános tabály, házatakalmat kéneztelik. Ennek a tagalátó után betilált kivezés szokon egyre félhet üzen. Kettő felállósé, felállási Állam alkalmazott szállószégen, négy inspirációról előbb kijelentett tárgya, esetleg szállószégen. Itt mindegyik speciális szállószégen, nem a kimenetéseket, pontosan, de nyilvánvaló, hogy nem azt mondom ennyi felősége, elősége, egyik szállószégen, hogy alkalmazott, egyik szállószégen, hogy formát csinál. Kérdése, kisztel a távolsíti sokkal, hogy 19. novellásokat élmogatot mondok, ezt a jó tanácsokat mondok, egy kicsit közműködési a távolsíti form, a rendeléjéből a korlanszó és a közműködési A Tine 1-es kérdés tervezés közé harmadik személy közbejöttével készítelen bizomány, kérdése, hogy szabályai megtalálhatók, a a közel a vidományi százművés pedig Csiké megtáltva a PtK-sőrök a kegyverben, azt, ahol tudják, hogy a flunkkel bizományú megszönt. Tehát az olyan szempontból érnekesített, de a kezed kérdését a az ez a ez hogy a kérdését, a ezt a fegyhintjén megszönt. És akkor a vidományú százművés a szavály, majdnem azt mondjuk, hogy a ptk de a jelzés patlán 12. Polgárügyi felelősség alapkérdései felhődéseg, felhődéseg, sigurizációt hm. szabályoknak kérdéseket. Ez Így most teljesen szinten a korábbi szabályoknak. Az alapkérdéknél a többi kell elmondani, egy a felelősség alapja, kettő a felelősség feltételei, megint a jelenlegi kikelésre a jogjelentőket, a károkozók foglalkoznak, hogy felolvasztották. A bizonyítási teher kérdése, mint alapkérdés, az exkluzív kérdése, mint alapkérdés, és végül a felületi kizárással a És végezetül már törét, állattál, a matárlás korában köré 3000-es, a 1000-es egészre a 1000 kívül okozott a 1000 13. tehát a 1000-es, a semmi es tehát a 100-es, van a 100-es, tehát a 100-es, tehát a 100-es, a 100 a kormány előtt, előterjedték, hogy a gazdálkodó szervezeteket szállítás és benne szervező szóló, az a 152 rendegrende, a 752 rendsélyrendelet ami mondom, hogy a 133 rendsélyrendelet a, rosszár, a, a, a, folytán, a hely, helyedve, biztos, de rendsélyrendelet dereguláció folytán hatályunk kívül helyezve is, biztos el fogjuk fogadni a, kállítási, a kállítási nem politikai kérdés az alapvető szabályai 119 tarogatot meg de az alapvető szabályai bekerülnek a PtK a valakodó részébe, mert tudják, hogy úgy volt, hogy a vállalkozási, meg a, a, annak a vételszabályi a ptk a de kiegészítette a vételszabályi szabályokat ennek az alattal meg visszatérődik a ptk az néhogy tartalmazom, néhogy támogatom, a támogatást, én, ha menjen egy tanulatot. Itt a kérdéseztek? benne van hallgatni kell, de azt mondom, hogy nem fölfelejt a tanulást, de én megnézem, a új egyszerűs úgy írta, hogy annak a talányra beépítették a PTK-ből, hogy ilyen találkozott van, hogyha kell, de nem történik a találkozott. 14-es kérdék. Szerződés megtámadása, megtámadási okok, jogkövetkezmények. Megint mehet majd rá szerint, megmondom miért. Hát először így az kell, hogy kiindulja az élvényszerűségi térményéből annak két változatában megtámadunk, hogy Megtámadásnak a különböző megtámadás okoknál földolva, hogy a határon mikor kezdődik, és mi a különböző megtámadás, okokra, az tapálnak lényege. És ezen kívül, ugye itt is el kell mondani, hogy a világolasztomány gondoltam, hogy milyen lehetőségek vannak a megtámadások, amit az előző képzelén elmondtam. És végezett van a jobb következménye, erre azt tudom, hogy ez nem lenni a tételből. Hogy tudni élni? Van ex-tunk és ex-tunk hatáli jogkövetkezménk, kérdésemmel mennyit az ellenszolgázatok helyreállítása, a másik pedig azt, hogy a bíróság határozatodakali felkező idővel hatályoszán nyilvánítja, és rendelkezik az ellenszolgázatok, a széti maradt szolgázatok, teljesen jól szert érdekében, jut érdekében. 15. kérdés szerviszték, ezek fajal jogkövetkezménk létrejesszerviszték, Semmisség orvoslása Hát kérném szépen, itt a Semmisségben orvoslása szabály, szintén PtK és a szangkönyv, a részleges Semmisségén van az általános szabály, a kivétel, kardátok a szemmisség megfordulat a szabály érvényfelenség orvoslásánál felelő úton történő orvoslásánál valamint itt el kell mondani, Így itt orvoslás a találata alatt a látható terítésen kívül egy kis részben megvan egy jellegzetes, nem sokkal különböző, nagyon néha való, néha valami más, valami más, valami más, valami más, valami más, Választodásra, hivatalozás, a vonatkozóban részt e, nem tudok már halak egy gyógyszakban, tehát lehet van a tudatozás, 17 kívánok teljesítés, szabályozni. jogkövetkezménye, általános szabályozunk a esetén, a teté, a jó a hibás feljesítés egy a részel, hogy így tudni egy létre jogász, amit végeget, hogy a talapottság esetén, a talapottságű jogos, a talapottságű határidő, kérdése nagyon fontos. összeveténk, összeveténk a, összevetén, összevetén a jótáváccal, ezt kérem ki domborítani, ami a tételem, és összevetni a jótáváccal. Én aztán, hogy 18-as réte Javocsán titkai van a vállalkozások a a a a lépénk, hogy a szalatosságot a kétségtel feljösszolató általán a szabályokat a adun belőtt a tervezés fölében szabályoznak, míg a jótárlás tervezés biztosítók mellé körében szabályozza a törvény együttötség. A másik fölösség. Jótárlásnál létezik egy lélelem, mégpedig az, hogy a hiba már ártalás előtt meg voltasságnak ilyen védelme, mint következő, bizonyítási tehet a öröbbével összetötben, nagyon fontos, jó tálásnál mindig a kötelebeztette elé a bizonyítást abban a tekintetben, hogy a miba az általánk után kellett Ha nem sikerül a kötelezetnek a bizonyítás, de vonhatnám az előzők kondoltalma, ha nem sikerül annak a vélemnek, ha megdöntésze, amely nagyon jó miba már az abban megvolt, ahol az esetben a kötelezet fogja nincsen, a jött következni. méret. Talatosság a dolgokon a bizonyítás után a jogosultak úrta teljeli. Tehát ha a jogos nem sikerül elhagy felvizonyítani, hogy a hiba az általában elősít meg volt, annak jobb következni, a jogos úr, bizonyítás. a különbség határidő tekintetében. Jó szállással a határidő mindig jobb vettő, A tavosságnál pedig vegyes jelleme, elégülési két gyombeszcsat, légiszt, hogy a 6 hónapos határítő elégülési ellen, tehát a nyugás, megtakarát szabályai, vonatkoznak rá. Ami a kapcsolódási pontokat illeti, arról úgy tudni annyit, hogy ha jótálás belül szavatossági, jogoknambi érvényesítenek, azt a jól találkozó szabályi terméket kell terményelni. Hát érdezett, ez a négy pontos különbözőtég van, amit az ennek vételmény is kell. 18. Adászétel szállítás megőzatossági termékiértékesítés. megvan a szabály, amit mondtam, az előzőnek a következésében nem csak a végfelhetséges, hanem a az csak a gondoló kormányrendelet is, hatály kívül lesz, helyezben elég hatályban ha van azok az előző képvisel a féktrikában, de még szabály, ennyire tudni kell tudni. 19-es muharazás és szállítmányodás általában is felelősségi szabályok, annyit akarok kiemelni, minden megvan a számfőnben és a féktrikában, hogy a felelőssége szállítmények megjönni,